Imnul al 42-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu titlul ca aceea care s-a unit cu Dumnezeu încă de aici prin împărtășirea Duhului Sfânt. Atunci când ies din această viață, vor fi acolo împreună cu El în iar dacă nu celor ce aici sunt altfel, acolo li se va face pe dos. Începutul vieții e pentru mine sfârșitul ei și sfârșitul ei e pentru mine început. De unde vin nu știu, unde sunt nu cunosc, cunosc și iarăși unde voi ajunge n-am știre, ioticălosul. Mă nasc pământ din pământ, trup din trup, stricăcios din stricăcios și muritor, fiind petrec puțin timp pe pământ în trup și mor, iar trecând de aici începe altă viață. Las în pământ trupul meu care are să învie și să ducă o viață fără de sfârșit în veci. Acum deci privește spre mine, Dumnezeule, acum fieți milă până în adâncurile tale, singurule, acum miluiește-mă. Iată-mă, părăsităria mea m-a apropiat de bătrânețe, mântuitorile de porțile morții. Stăpânul lumii vine vrând să cerceteze lucrurile și faptele mele cele rușinoase și necurate. Călăi stău de față uitându-se la mine cu cruzime și primesc poruncă să mă ia și să tragă în fundul iadului ticălosul meu suflet. Deci tu, cel prin fire, milos până la dâncurile tale, cel singur iubitor de oameni, Domnul atot îndurător, miluiește-mă atunci și să nu -mi ți minte rău, ni să mă părăsești, nu da loc să se ridice împotriva mea vicleanul meu vrăjmaș, care mă amenință în fiecare clipă și urlă împotriva mea scrâșit din, din și zicând, unde ți-ai pus îndrăzneala demonii, satana? Rispitește, ispitește Sfântul Simeon și îl întreabă, Unde ți-ai pus îndrăzneala cum nădăjduiești să scapi din mâinile mele, pentru că lăsându-mi lăsându ai venit la Hristos și acum ne socotești poruncile mele? Dar n-ai fugit nici de cum, căci unde ai plecat? Nu vei putea să scapă vreodată de mine eu care am scos pe Adam și pe Eva din rai? care l-am făcut pe Cain ucigaș de frate, de mine care la potop i-am făcut pe toți oamenii amăgiți până la sfârșit de vicreniile mele, să cadă în chimne norocite rătăcire și încuplita moarte, de mine care pe David l-am dus rătăcire spre adulter și omor, de mine care am ridicat război împotriva tuturor sfinților și am omorât pe mulți, și atunci cum te încrești aștept aștepți să-mi scap din mâini, tu cel cu totul neputincios? Acesta îi spune... Și ne spune tuturora satana. Auzind acestea, stăpâne Dumnezeule și Creatorul meu, ziditorul și judecătorul meu, care ai putere peste sufletul și trupul meu ca un plăzmuitor la mândurora, mă fior și mă spământ întreg și tremur întreg iuticolosul. Vicranul îmi pune înainte și îmi spune Hristoase al meu așa, iată, nu priveghezi, iată, nu te închini. Iată, n-ai agonisit rugăciune, nu faci închinăciun, nu arăți ostenele pe care le a arătat-o dinioară. Și chiar numai pentru acestea te voi despărți de Hristos și te voi lua cu mine în focul cel nestins. Eu însă, stăpâne, știi că nici când n-am crezut că mântuirea sufletului meu vine prin fapte sau făptuire. a alergat la tine, cel iubitor de oameni. Încrezându-mă, mila ta, că mă voi mântui în dar, durate, și mă vei Milui ca un Dumnezeu ca o dinoare pe de și ca pe Fiul cel de care a zis greșit am. Și aici, Sfântul Simeon spune că niciodată nu s-a crezut în faptele sale, ci cu toate virtuțile sale sau cu în ciuda tuturor păcatelor sale, El ne deșduiește iertarea și mila numai de la Dumnezeu. Așa crezând, am alergat așa, îndrăznind, a venit așa ne am venit la tine stăpâne. Să nu se laude acum acesta împotriva mea robul tău și să spună unde e Hristosul tău, unde e ajutorul tău, oare nu El te-a predat în mâinile mele? În sensul că satana ne spune că Hristos este se dă vină că noi suferim, adică îl face vinovat pe Hristos Dumnezeu pentru că El ne îngăduie să fim ispitiți, îndurerați, chiar martirizați pentru ca să ne mântuim. Căci dacă mă amăgește și mă ia prizonier, zice Sfântul Simeon, el nu va pune aceasta pe seama alegerii mele libere sau atrândăviei mele, ci o va pune pe seama părăsirii tale și îmi va îngriunele ca acestea. De satana o uneltește împotriva noastră și uh, ironizează și își bate joc de Domnul, spunând că el nu este în stare să ne ajute nouă. Și ce zice? Iată că Cine în cine te-ai încrezut, iată la cine ai venit, zice satana, iată cine credeai că te iubește, iată cel al cărui frate și prieten, fiu și moștenitor, te lăudai că ești, cum te-a părăsit în mâinile mele ale vrăjmașului acum dintr-o dată, cum dintr-o dată ți-a întors spatele, cum dintr-o dată te-a urât. Nu mă părăsim întâiitorile ca să aud, ca să nu cumva să aud acestea, nu mă lăsa să ajung pricină de o cară pentru tine. Dumnezeu meu împărate, Doamne, adică să nu aș pe satana ca eu să fiu motivul pentru care el să te insulte. Tu care m-ai scos-o dinioară, din întuneric, din mâinile și gândlejul lui și m-ai așezat liber în lumina ta. Căci văzându-te mi se rănesc cele dinăuntru ale inimii, fiindcă nici să te văd nu pot, nici să nu te văd nu suport. Inaccesibilă e frumosețea ta, neimitată este înfățișarea ta, incomparabilă este slava ta, Doamne. Și cine te-a văzut vreodată sau cine te-a putut vedea întreg pe tine, Dumnezeu meu? Căci care ochii va putea să vadă tot Universul? Dar pe Cel ce este mai presus decât totul, ce fel de minte el va înțelege, el va putea cuprinde? Sau se va putea întinde întreagă până el întreg să vadă pe cel ce ține toate, pe cel ce este în afara toate și umple totul și toate și iarăși și același întreg în afara toate în chip negrit. Și totuși te văd ca un soare și te privesc ca o stea, te port în sânul meu ca pe un mărgăritar și te văd ca pe un opaiț aprinsă înăuntru unui vas. Vorbind toate aceste... Uh, Arătării sunt ale luminii dumnezeiești în ființa Sfântului Simeon. Dar pentru că nu te întinzi, pentru că nu mă faci întreg lumină și nu mi te arăți întreg așa cum ești, mi se pare că nu amă în întregime pe tine viața mea, ci mă tângui ca un om care a ajuns din bogat sărac și din slăvit lipsit de cinste și ca unul care nu are nădejde. Acestea văzând le vrăjmașul îmi spune, nu te mântuiești, că ce ai căzut, nădejdele tale nu s-au împlinit, pentru că nu mai ai ca o îndrăznire către Dumnezeu. Eu însă nu-i spun niciun cuvânt. Și această nevorbire cu demonii este o caracteristică a nevoinței duhovnicești, care atunci când demonii ne s-ar arăta sau când ne... O omoară prin tot felul liniștea și sufletul, prin tot felul de ispite, noi nu trebuie să începem să polemizăm cu el, ci să ne rugăm Domnului ca să ne scape de uneltirile sale. Da, eu însă nu-i spun niciun cuvânt, căci nu-L socotez veni de acestea Dumnezeu, de aceasta Dumnezeu meu, ci suflu peste El și îndată se face nevăzut. Așa te rog, stăpâne, așa mă rog ție să-mi dai, Mântuitorul meu, mila ta până în adâncul tale și atunci când sufletul meu va ieși din trup, când voi muri, ca atunci să poți să-i rușinezi numai cu o singură suflare pe toți cei ce se vor repezi împotriva mea, robul tău, căci demonii se vor repezi asupra sufletului nostru ca să-l tragă în iad, când noi vom muri, ca atunci să-i poți să-i pe ei. Și pe toți cei ce se vor repezi împotriva mea robul tău și să trec nevătămat de demoni străjui de lumina Duhului tău și să stau înaintea tribunalului tău a judecății tale Hristoase, având cu mine harul tău Dumnezeu scocrotindu-mă și arătându-mă întreg fără să fi fost rușinat, adică îmbrăcat în slava Dumnezească, să fie sufletul care merge la judecata lui Dumnezeu. Căci cine va îndrăzni să se arate înaintea ta, dacă nu e îmbrăcat uh, în har, dacă nu-l va avea înăuntru lui pe harul Dumnezeu și nu va fi luminat de el? Cum va putea cineva să vadă firea Dumnezeirii? Căci Dumnezeu e necreat, iar noi toți suntem creați. Acela este nestricăcios, iar noi toți suntem stricăcios și țărână. Acela e Duh mai presus de orice Duh a unul ce este făcător și stăpân al Duhului, a tuturor Duhurilor noastre. Iar noi suntem trupul pământesc și ființă de țărână. Acela este făcător a toate fără de început și nesesizabil cu ochii trupești. Noi suntem viermi, noroi și cenușă. Și cine dintre noi va putea vreodată să-L vadă din puterea sa, lucrarea sa proprie? că adică cu la sine putere pe Dumnezeu. Dacă El, dacă el Dumnezeu, nu i-ar trimite Duhul Său Dumnezeu și n-ar da prin El vigoare, tărie și putere neputinței filii noastre, făcându-L în stare pe om să vadă slava lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne dă Duhul Său care, ca să ne să vedem slava Sa. Căci altfel, niciun om nu va putea vedea pe Domnul venind în slavă la judecată, la a doua venire, și în acest fel vor fi despărțiți cei nedrepți de cei drepți, păcătoși și toți câți nu vor avea nici lumina, lumină, când vor avea în ei lumina lui Dumnezeu, încă de aici vor fi învăluiți în întuneric atunci când va veni El. Dar cei uniți cu ea încă de aici, cu lumina dumnezească, vor fi și atunci uniți în chip tainic și adevărat cu Dumnezeu, și vor fi nedespărțiți de împărtășirea Lui. Este ceea ce pleacă de aici despărțiți de lumina Lui, adică fără vederea luminii Dumnezeu și fără să aibă harul Dumnezeu, Cum sau în ce mod se vor uni atunci cu El, cu Dumnezeu? Hristos Dumnezeu care vine să judece lumea. Acest lucru vreau să-L învăț de la voi sau să vă învăț pe voi. Dumnezeu s-a făcut om și s-a unit cu oamenii. S-a împărtășit de umanitate. Iar tuturor celor ce cred într El și-și arată din fapte credința lor, prin fapte credința lor, le-a dat împărtășirea Dumnezeirii Lui. Deci a zis El, se vor mântui numai aceștia care se împărtășesc de Dumnezeirea Lui, așa cum El, făcătorul a toate, s-a împărtășit de firea noastră. Adică se împărtășește de firea noastră, s-a împărtășit de firea noastră pentru că să ne dea Dumnezeirea Lui, vederea Luminii Dumnezești. Așa cum El, făcătorul a toate, s-a împărtășit de firea noastră, după cum dă mărturie și Pavel despre Biserica lui Hristos, că se va face un trup al Domnului și Dumnezeiesc, înică toți și sfinți, fără pată, neîntiran și fără orice zbârcitură, trup care vor fi credincioșii, iar capul lui e Hristos. Deci dacă acest lucru va fi așa cum și este, cine va îndrăzni mordar fiind să se atingă de El sau cine se va lipi de El nevrenic fiind de Hristos? Căci dacă și acum păcătoșii sunt, sunt scoși afară din biserică și sunt opriți cu totul să se împărtășească, adică cei care sunt nici nu sunt împărtășesc cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Domnului, sau mai bine zis, cei ce nu sunt sfințiți sunt lipsiți până și de vederea celor dumnezeiești, adică de Sfintele Taine, de Sfânta Euharistie, cum oare vai se vor uni atunci cu prea neîntinatul, cu prea neîntinatul trupa lui Dumnezeu, și se vor face mădurea lui Hristos fiind întinați. Nu este așa fraților, și nu se va întâmpla vreodată așa. Iar cei ce sunt, cei care sunt despărțiți de Dumnezeu cu trup, adică de Biserică, și de corul aleșilor săi, unde vor merge oare, spune, în ce împărăție, în care loc dăjduies să se sălășuiască? Spunem că Jiraiul și, și Sânul Avram și orice loc de odihnă este negreșit al celor mântuiți, iar cei mântuiți sunt negreși Sfinții. Pentru Sfânt meu oricine este mântuit este Sfânt, cum dă mărturie și, în, și învață întreaga Dumnezească Scriptură. Căci dacă sunt multe sălașuri la Împărăția Lui Dumnezeu, dar ele sunt înăuntru cămărite de nuntă Împărăției, așa cum este un cer și în el stelele se deosebesc între ele, în cinste și slavă, așa este și o singură cămară de nuntă și o singură împărăție, că ceraiul, Cetatea Sfântă și orice loc de adică oricâte numiri ar avea în Scriptură împărăția lui Dumnezeu, vorbim despre același loc, că Raiul, Cetatea Sfântă, orice loc de odină, sunt Dumnezeu singur sau în toate, sau împărăția lui Dumnezeu, este starea cu Dumnezeu, adică Dumnezeu e prezent, pretutinden, sau împărăția lui Dumnezeu e locul unde noi suntem cu Dumnezeu. Fiindcă așa cum omul care nu rămâne Dumnezeu și Dumnezeu în el nu are ușurare în viața aceasta, adică nu are curățire de păcate, așa și după moarte în afara lui singur nu va fi ușurare. Deci cel care va fi cu Dumnezeu nu va putea să aibă undeva o dignă ușurare, nici loc fără întristare, cu totul liber de suspin și necaz. Să ne grăbim, deci, fraților, să ne grăbim înainte de sfârșit, să ne alipim de Dumnezeu, prin curățirea noastră de paten și prin vederea slavei sale, făcătorul a toate care s-a pogorât pe pământ pentru noi ticăloșii, care a plecat cerurile, psalmul 17 cu 10, și s-a ascuns de îngeri s-a sălășluit în pântecul Sfintei Fecioare, adică n-a fost, fost înțeles de către Sfinții Îngeri cum s-a întrupat și s-a sălăjluit în pântecul Sfintei Fecioare, s-a întrupat din ea fără schimbare, fără să se schimbe Dumnezeirea sa, în timp negrăit și a ieșit pentru mântuirea tuturor, adică a venit în lume de la Tatăl fără să se despartă de Tatăl și de Duhul pentru ca să ne mântuiască pe noi. Sfântul Simeu scrie foarte concentrat în foarte uh, multe părți ale opere sale uh, și e nevoie de o, de o privire sintetică, de o cunoaștere sintetică a multor dogme dumnezeiești, a multor pasaje din Scriptură și din tradiție, ca să poți să înțelegi ce vrea să spună. Dar așa cum am spus adeseori și vă spune și acum iarăși, nu noi de la noi înșine, ci gura lui Dumnezeu a arătat marea lumină a veacului viitor, mântuirea noastră aceasta este, în aceasta constă. Împărăția cerului a coborât pe pământ, sau mai bine zis, a tot împăratul celor de sus și a de jos a venit, deci Hristos este împărăția, a vrut să se, asemenea nou, să se asemene nou, ca toți împărățime de El ca dintr-o lumină să ne arătăm lumini secunde, lumini secundare, lumini dân lumina sa, asemenea primei lumini și să fim părtași împărăției și zlavei sale și moștenitorii bunătăților veșnice pe care nimeni nu le-a văzut vreodată. Iar acestea sunt cum sunt convins și cred și spun Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Treimea Sfântă, aceasta, acesta, Dumnezeu, Treimea, e izvorul bunătăților. Aceasta e desfătare și odigna Dumnezeu treimea. Aceasta e haina și slava, aceasta e bucuria negrăită și mântuirea tuturor celor ce se împărtășesc din luminarea sa negrăită. Și au comuniune cu el în simțire, adică prin simțurile lor. Ascultați, se numește și Mântuitor pentru că dă mântuire tuturor celor cu care se unește Hristos. Iar mântuirea e dezlegarea de toate relele și, totodată, găsirea veșnică a tuturor celor bune. O definiție a mântuirii a Sfântului Simeon. Viață în loc de moarte, lumina în loc de întunericile de Hristos, libertate dezvârșită din robia patimilor și a faptelor rușinoase dăruită tuturor celor unii cu Hristos, mântuitorul a toate, și atunci toată bucuria, toată veselia și toată voiașia pe care o vor avea va fi cu neputință de luat de la ei. Dar cei care sunt cu totul separați de El, prin nevederea de El, asta este iadul, dar cei care sunt cu totul separați de El și nu-L caută sau nu s-au unit cu El, prin vederea luminii, nici nu s-au izbovit de robia patimilor și a morții, chiar dacă ar fi împărați domn și prins, chiar dacă și închipuie că sunt în desfătări, se vesele și petrece și socotesc că sunt în lucruri bune, adică ca o viață bună, aceștia nu vor dobândi niciodată o asemenea bucurie ca robii lui Hristos. Aceștia sunt liberi de toate poftele, plăcele și slava care este ne la locul lor, au o veselie negrăită și cu totul cu neputință de exprimat pe care nu o va cunoaște, nu o va învăța și nu o va vedea nimeni. Din cei ce nu s-au alipit, cu adevărat și fierbinte de Hristos, amestecându-se cu El într-o unire negrită, bineînțeles, prin vederea slavei sale. Lui se cuvine slavă și cinste, laudă și toată cântarea de la toată făptura și suflarea în veci. Amin.